Іван Семенович Нечуй-Левицький Хмари Повість Державне видавництво художньої літератури Київ, 1956 рік Читає Світлана Горлова Одного літнього гарячого дня У місяці липні 1844 Року з города Тули вийшла купка хлопців, Убраних по-дорожньому. На молодих паничах були сіртуки Із темної парусини з чорними роговими гудзиками, Суконні широкі і круглі картузи. Кожний мав за плечима торбу з одежею, Книжками й харчами. Кожний держав у руці палицю. Паничі були високі на зріст, кримизні, широкоплечі й русяві. Їх рум'яні повні щоки були здорові якось по-сільському. Жиловими руками, кримизними плечима і шиями вони скидались на великоруських робітників або крамарів-коробейників. Між ними один був вищий одусіх цілою головою. То був їх поводатар Степан Воздвиженський. Це були тульські семінаристи. Вони йшли до Києва. Деякі були послані на скарбові гроші у Київську духовну академію. Деякі були прості семінаристи, що, скінчивши курс, йшли до Києва. Широкий і вольний був їм шлях на Україну. Літня спека застелила його на долоню курявою. Сонце пекло з гарячого неба. Курява посіла на семінаристів, обліпила їх лиця так, що вони не впізнавали один одного. Підкотився з їх потьоками, і, помочивши чорну куряву, Пописав їх лиця довгими смужками. Кандидатам до академії Були видані скарбові гроші На поштові коні до самого Києва. Одначе, вони не поїхали за ті гроші, А пішли пішки, І гроші постановили пропити дорогою, Ще й товаришів-богомольців напоїти. Стаючи колокорчом на спочинок, вони гуляли й пили, і товаришів поїли. Останні поштові гроші вони пропили в Броварах, недалечко від Києва, хрестячись і молячись до синіх святих київських гір, на котрих біліли церкви і дзвіниці, блищали проти сонця золоті хрести і бані церков. Хоч далека, зате ж весела була їм дорога до Києва. Забачивши святий Київ, вони зареклися більше пити, щоб вступити по християнській до святого міста. З чорного Чернігівського бору вони вийшли на низький берег Дніпра. Перед ними за Дніпром з'явилася чарівнича. Невимовно чудова панорама Києва. На високих горах скрізь стояли церкви, дзвіниці, неначе свічі палали проти ясного сонця золотими верхами. Саме проти їх стояла лавра, обведена білими високими мурованими стінами та будинками, і лисніла золотими верхами і хрестами, наче букет, Золотих квіток. Коло лаври ховались у долинах між горами пещери із своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі на північ на високому шпилі стояла церква святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівська, Софія. Десятинна. Поділ, вганяючись рогом в Дніпро, неначе плавав на синій прозорій воді із своїми церквами й будинками. Всі гори були ніби зумисне, заквітчені зеленими садками і букетами золотоверхих церков. Їх заквітчала давня невмираюча українська історія, не наче рукою якогось великого артиста. Стоять київські гори непорушно, заглядають у синій Дніпро, як і спокон віку, несуть на собі пам'ятку про минувшість для того, хто схоче її розуміть, і ждуть не ждуться, поки знов вернеться до їх слава старого великого Києва, поки знов заквічають їх потомки давніх батьків свіжими квітками історії. Тульські семінаристи стріли велику силу прочан, що йшли з далекого краю до Києва. Всі богомольці, побачивши Київ, попадали навколюшки, хрестились, молились і били поклони. Тульські семінаристи пішли прямо на гору до лаври. Умившись і трохи прибравшись, вони пішли на поклін до митрополита, свого земляка. Митрополит вийшов до них, і вони всі впали йому в ноги і поцілували його в руку. «З якої губернії, якого повіту, з якого села?» розпитував митрополит кожного. «Чи всі ви підете в академію?» Молоді люди давали відповідь. Дехто обзивався, що поступає в академію, дехто просив у митрополита парафії на Україні. «Розділіться», – промовив митрополит. «Хто йде в академію, ставай по правий бік, хто в попи, ставай наліво». По такій команді хлопці розділились і стали одесною й ошою свого пастиря. — Добре, — промовив митрополит, — дам вам парафії і поженю вас на сиротах, за котрими я зоставив парафії. — Тільки тут не тула. — Треба вам прибратися добре, йдучи на сватання. — А то бач, що намотавте собі на шию, — промовив він, — витягаючи кінець здорової червоної хустки, котрою була оповита шия одного хлопця. «Та глядіть, не мажте чобіт дьохтим, не мажте голови смердючою оливою, як будете свататись, бо за вас тутешні попівни ще й не підуть. Тут попаді дуже зубаті. Дарма, що я митрополит. А як налаяв колись одного попа, а він, дурний, взяв і заслаб з переляку, то, попадя, трохи очей мені не видерла, трохи рясина мені не порвала, ледве отчепилась. «А ви в академію», промовив митрополит до правої сторони. «Боже, благослови! Боже, благослови!» «А ти де такий здоровий виріс? Чи не в муромських лісах?» питав митрополит одного кандидата до академії, котрий виганявся головою й плечима над усіма хлопцями. «Ні, ваше високопреосвященство, я виріс недалеко оттули», отказав студент. «Ох, який же ти здоровий, як відмідь! Які в тебе ручиська, ножиська, плечища! Аж страшно дивитись! Мабуть, басом співаєш?» «Басом!» «Ваше високопреосвященство!» — гукнув студент і справді страшним басом. Митрополит почав його оглядати з усіх боків. Студенти розступились, і великий, як обеліск студент, стояв між двома рядами прямо проти митрополита. «Як же твоє прізвище?» «Степан Воздвиженський, ваше високопреосвященство!» Знов загримів він, аж луна пішла по великих покоях митрополита. Бравий хлопець! Зовсім богатир Ілля Муромець. Ідіть же до другої кімнати. Там вас нагодують і напоять. На гостиниці вам дадуть квартири, хто хоче парафії. А вам дорога лежить на поділ до академії. Бажаю вам усім «Бути митрополитами!» Хлопці поклонилися у пояс, поцілували в руку і вийшли з зали, окидаючи її скоса очима. І вони всі захотіли бути київськими митрополитами, дивлячись на розкішні покої митрополита, де стояли великі крісла, криті малиновим оксамитом, з золотими спинками, з парчевими китицями, де лежали килими на кілька сажнів, заткані чудовими квітками і китицями. Пообідавши в смак у митрополита, студенти розійшлися на два боки. Одна часть пішла до Лаврської гостиниці і жила там, доки митрополит не роздав їм парафій на Україні на продиво українським мужикам, котрі пороззявляли роти дивлячись на таких чудних кацапських попів. Друга половина пішла на поділ до академії. Там тульські студенти видали екзамен, їх прийняли в академію на скарбовий кошт. Туляки встріли в академії студентів з усієї Росії. Великоруський синод ще попереду ніж уряд ідею русифікації, і для того він велів в академіях мішати українців з руськими студентами. Тим-то в Київську академію пруть семінаристів з Костроми, Архангельська, з Волги й Сибіру, мішаючи їх з киянами, полтавцями, одесьцями і іншими, і посилаючи українських семінаристів до Москви і Петербурга, котрі одначе не мають охоти туди їхати». По розкішних алеях братського монастиря, густо обсаджених усяким деревом, гуляли студенти з усіх кінців широкого російського царства. Тут можна було побачити типи півночі з жовторусявим волоссям на голові, можна було побачити широкі шиї і сірі очі великорусів, рум'яні лиця українців, навіть орлині очі й носи грузинів греків, сербів і болгар, що приїжджають вчитися до Києва. Після екзаменів усі студенти були веселі, всі весело розмовляли, знайомились, жартували. Довгі й густі алеї в монастирі, аж гули от голосної розмови. Студенти з України і Білорусії були цивілізованіші, делікатніші. Вони стояли далеко вище од інших, навіть розвиттям розуму, і виглядали паничиками, європейцями, між грубими великорусами. Всі студенти говорили московським язиком, і рідко траплялося почути співучу м'яку розмову українську. Серед самого монастиря стояла велика гарна Богоявленська церква. На полуденній стіні церкви була залізна дошка з написом над могилою гетьмана Конашевича Сагайдачного. Самий монастир з академією стояв на Мазепиному дворі. І не вважаючи на те, в академії Петра Могили, святого Дмитрія Туптала і інших не було і духу, і сліду тих давніх діячів України, Тих сагайдачних могил в братськім монастирі, в давній славній академії панував чужий великоруський дух, чужа наука, чужий язик, навіть чужі люди. Все давнє українське лежало десь глибоко під землею, рядом з могилою сагайдачного а над землею роєм велися попід деревом чужі люди з чужої далекої сторони, з чужою мовою, з чужим духом, нагнані Бог з нас щоб загнати ще глибше в землю нашу старовину і новину, і поховати її навіки. Між молодими студентами гуляли на алеях професори ченці в широких чорних шовкових рясах, в високих клобуках. Широко стелилися по плечах їх довгі намітки, густі коси. Вони дуже брязкали чотками, і, розмовляючи, повертались якось так сміливо, угласто, навіть по-московській, що разом можна було б вгадати їх рід і північне покоління. Незабаром студентів розділили по номерах. У кожному номері жило по п'ять, по шість студентів. Там були їх ліжка, там вони навіть пили чай. Опрічних дуртуарів тоді ще не було. Ділячи студентів по номерах, їх знову мішали між собою, поміщаючи навіть земляків окроми. Степан Воздвиженський попав в десятий номер. Разом з ним жили в тому номері п'ять студентів з усяких країв світа. Українець, болгар, серб, грек і архангелець, родом аж з Лапландії. І гірше не можна було вибрати людей неоднакових по мові і звичаях. І всі вони мусили жити вкупі Годиться жити так, щоб не зачепить один одного і не перебаранчать другим в роботі. Картина в номері була дуже чудна. Болгарин сидів на ліжку, підобгавши по-турецьки під себе ноги і писав, поклавши на колінах тверду книжку. Серб ходив по хаті, безперестану човгаючи турецькими патинками, вишитими сріблом. На їх обох були турецькі феси з червоного оксамиту з золотими китицями. Лапландець сидів у куточку за шафою, все вчився, все мовчав, і довго не говорив ні до кого й слова. Його куце жовте лице було темне і сумне, як північне небо. От його ніхто не чув ні веселої розмови, Ні сміху, ні пісні. Його ніхто й не зачіпав. Грек ніколи не сидів у хаті, Нічого не робив. Тільки приходив додому на ніч І швидко своїми земляками Завів крамницю з тютюном. Воздвиженський, Великий, як верства, Міряв хату широченними ступенями, розпустивши крилами поле свого замазаного халата. Українець, гладенько причесений, чисто убраний, сидів коло свого столика і писав. Зібрані з усяких націй, студенти ніяк не могли погодитися між собою. Коли болгаринові було холодно, тоді Воздвиженському було гаряче. Лапландець любив холод, а українець тепло. Часто Воздвиженський отчиняв вікна і холодив хату, а полуденні слов'яни кричали і втікали з хати, боячись застуди. Часто Лапландець отчиняв вікно вночі, і усі вставали вранці слабими. В номері всі любили чистоту, а Воздвиженський і Лапландець Здається, і не розуміли, що то таке чистота. В Воздвиженського кожна річ лежала не на своєму місці. Він кидав книжку, куди траплялось. Висовував з-під ліжка якусь скриню і не підсовував її, а кидав серед хати. На його неприбраному ліжку так і лежало все гніздом. На столі в його валялось усе. Книжки й папір вкупі з хлібом, сіллю, з сахаром, грибінцем і ковбасою. Вдача Воздвиженського була дуже диспотична. Він казав кожному, «Ти хоч би стрівся з ким вперше на віку». Часом увечері все сиділи тихо, читали або писали. А Воздвиженський починав гулять по хаті, стукотів на ході ногами, всі його і просили, і лаяли. Але це нічого не допомагало. Він собі ходив, неначе був сам один у хаті. Слов'яни, мабуть, звикши до турецького ярма, швидко перестали змагатися з ним. Тільки українець грився з ним щовечора, лаявся і трохи не бився. Незабаром усі побачили що Воздвижинський і лапландець не дуже любили поважати право власності, як у їх не було тютюну, вони сміливо простягали руки і брали у других, зате ж і другим давали свій тютюн. Часом вони любили не розбирати своєї чужої одежі і дечого іншого, любили запускати руки в чуже і робити його своїм. Студентам така річ дуже не сподобалась. Всі почали замикати чай, сахар, тютюн і одежу. Студенти того часу дуже пили, гірше, ніж в останній час. Теперечки звуть той час героїчним періодом випивачок. Пили всі. Одначе Воздвиженський пив більш усіх. Він випивав стакан горілки не переводячи духу. Чи траплялись чиї іменини, всі студенти збирались в найбільший номер і випивали часом на могоречі відро горілки, заїдаючи хлібом з сіллю та ковбасами. Ті, що скінчили курс і виїжджали на місця, ставили могоречі в вертепі. Вертепом звали один номер в старому корпусі, де жили, скінчивши курс. Ті могоречі були такі, що часом усі і молоді, і старі студенти, і пострижені вченці все те лягало покотом на помості і спало там до другого дня. В новіші часи стали пити менше, і в номерах часто були танці під грання своїх музик. Разом з танцями на тих вечорах завелася пісня – і пісня народна, як українська, так і великоруська. Народні співи завжди були сподобні студентам, і не рази не два інспектор Чернець розганяв студентів серед глухої ночі, бо вони тривожили його своїми мирськими піснями. І за часів Воздвиженського студенти любили розважати себе піснями. Починали співати великоруських пісень, а потім співали своїх. Чудовою здалась українська пісня всім студентам з далеких країв, що з родою її не чули. Всі її слухали. Всі приходили в екстаз, як жителі синього Дунаю, так і далекої півночі. Лапландець виліз з свого закутка, як миші з нори, і роззявив рот. Навіть п'яний Воздвиженський уставав в той час з ліжка, прислухався до нової за для нього пісні і сам повиучував багацько українських пісень. Воздвиженський приїхав до Києва дуже богобоящим. Він часто вставав серед ночі, молився Богу і не давав спати іншим своїми молитвами. Раз його товариші прокинулись вночі і побачили щось біле і велике, що стояло коло шафи і шепотіло. То був Воздвиженський. Він встав у досвіта і почав молитися Богу, б'ючи поклони так завзято, що побудив других студентів. Хто то? спитав у його один товариш. «А тобі навіщо?» обізвався Воздвиженський сердито. «Що ти робиш?» «Та Богу молюсь!» «Чом ти не даєш нам спать?» крикнули всі заразом. «Дурні ви! Хіба не можна Богу помолитися?» «То молись нишком, та не стукай так лобом!» крикнув сердито українець. Всі прокинулись і почали лаять Воздвиженського. Одначе він часто вставав уночі, молив з Богу і ходив на утренню нижком від других. Українці й інші слов'яни їли в піст скоромне. Одні великоруси не наче вік прожили в скитах. Вони всі держали пости. Грека звали Нехристом, українців – ляхами, а слов'ян — турками. Той українець, котрому довелось жити в однім номері з Воздвиженським, звався Василь Петрович Дашкович. Він був родом з Черкащини, давньої козацької сторони. Чудовий, пишний край, чудові, здорові там люди. Ідеш селами, і не надивися на людей, Гарних, привітних та поставних. Чи їдуть чоловіки возами, То сидять гордо, мов ті гетьмани. Чи йдуть хлопці, всі гарні, Сміливі, високі, мов козаки-запорожці. І дівчата там гарні, чорняві, Рівні й високі, як тополі України. Чудовий край! Хто жив у тобі, Хто дихав твоїм повітрям, Хто бачив твоє синє небо І чув про твою козацьку славу, Той тебе вік не забуде. Дашкович був чистий черкасець, Високий, рівний, з дужими плечима, З козацькими грудьми, З розкішним темним волоссям на голові. В його було лице повне, з високим і широким отслоненим чолом. Брови лежали низько і рівно над карими ясними чималими очима. Чималі рум'яні губи були складені щільно і навіть трохи сердито. Його погляд, виявляючи розум і тяму, був твердий, спокійний. Рідко траплялось бачить таке лице, де одразу можна було б примітить думи і розум, і завзятість. Та не було тоді ні навкруги його, ні в його самого матеріалу для правдивої, широкої думи та широкого погляду. Його рушення, його хода, все було поважне. Він ступав кожною ногою, ніби думаючи, як треба ступить, все ходив задумавшись. А як, було, сядачи, стане, згорнувши руки і спокійно дивлячись, його постава була така картинна, хоч малюй на полотні, найуподобніша йому наука була філософія. Він сам вивчив німецьку мову, і на його столі купою лежали німецькі філософські книжки, тоді як його товариш Воздвижинський, день і ніч сидів над грецьким язиком і по старій традиції вчив теологію, тоді ще студенти були вірні духові академії. Воздвиженський при великому зрості був неповертайло. Його кругла голова з широким круглим париком, ясним, мов коноплі, його широке чоло і прийому куцеї ніс, і тупо відрізане підборіддя, усе те було дуже не в пропорції, з огрядною постаттю. Але він був поставний, веселий, Говорючий і любив товариство. Через свою веселу вдачу і гарний голос він подобався паннам і паніям.